Розділ 12. Сер Томас мав повернутися в листопаді, а старшого сина справу покликали додому раніше. Наприкінці серпня надійшла звістка про містера Бертрама, спочатку в листі до лісника, потім в листі до Едмунда. А згодом проїхав і він сам, готовий бути веселим, люб'язним і галантним, як того вимагали обставини або присутність міськроуфорд, і розповідати про перегони та веймаут, про вечірки та друзів, що вона півтора місяця тому слухала б із певною цікавістю, але тепер ці розповіді ще глибше переконали її в тому, що молодший брат їй набагато миліший. Це було дуже прикро, і вона щиро шкодувала, що так сталося, але це сталося. І тепер вона була така далека від наміру стати дружиною старшого, що навіть не робила спроб його причарувати, просто поводилась, як личить визнаній усіма красуні. Його надто тривала відсутність, спричинена самим лише прагненням розважатися та вдовольняти власні забаганки, свідчила про те, як вона зрозуміла, що він її не любить, але його байдужість наразилась на таку саму, якщо не більшу байдужість з її боку. І навіть якби він уже зараз став власником Менсфілд Парку новим сером Томасом, яким йому судилося стати згодом, навряд чи вона поставилася б до нього інакше. Пора року ті ж справи, що повернули містера Бертрама у Менсфілд, змусили містера Кроуфорда вирушити до Норфолку. На початку вересня він був так потрібний Феврінгемі, він поїхав на два тижні. Два тижні такої безпросвітної нудьги для сестер Бертрам, що вони мимоволі насторожилися. І навіть Джулія, незважаючи на свої ревнощі до сестри, зауважила, що йому не можна довіряти, і хай він краще не повертається зовсім. За два тижні в нього було досить вільного часу між полюванням та сном, і якби цей джентльмен більше звик розмірковувати про мотиви своєї поведінки і передбачати, до чого може призвести його суєтне барнославство, він зрозумів би, що йому не слід поспішати додому. Але розбещений багатством і наслідуючи поганий приклад інших, він виріс безтурботним себелюбцем і не мав звички зазирати в завтрашній день. Сестри Бертрам Гарненькі, розумні, з видами на майбутнє, тішили його пересичену душу. І не знайшовши у Норфолку нічого, що могло б зрівнятися з радощами Менцвілду, він охоче повернувся туди у призначений час і зустрів гостинний прийом тих, за ким мав набір упадати і далі. Марія, на яку звертав увагу лише містер Рашфорд. Приречене день у день вислуховувати його докладні розповіді про одні ті самі дрібні успіхи та невдачі, його хвалькуваті деревені про собак, заздрісні нарікання на сусідів та гнівні скарги на браконьєрів, предмети, що знаходять шлях до жіночого серця лише за умови, що повідач має певний дар красномовства, а співбесідниця – певну прихильність до нього. страшенно нудьгувала без містера Кроуфорда. А Джулія? Незаручена і нічим не зайнята, вважала, що має право нудьгувати ще більше. Кожна сестер уявляла, що перевагу віддано їй. Джулію спонукала до цього натяки місіс Грант, яка вірила в те, чого їй хотілося, а Марію – натяки самого містера Кроуфорда. Після його повернення все пішло так, як було до від'їзду. Він поводився з кожною сестрою в тій приязні та жвавій манері, яка не дозволяла втратити прихильність іншої але не виказував тієї щирої відданості турботи, душевної теплоти, що могли б впасти в око сторонньому глядачеві. Фанні, єдина з усього товариства, вбачала у цьому щось неприємне, але від того дня у Созертоні вона, побачивши містера Кроуфорда Скотрось і Сестер, мимохідь спостерігала за ними з несхвальним подивом, і якби вона не сумнівалася, що її судження в цьому випадку Такі ж справедливі, як і в усіх інших, якби вона була впевнена, що ясно бачать і неупереджено судить про те, що відбувається, вона б певно наважилась на серйозну розмову з тим, кому завжди повіряла свої потаємні думки. Та коли вона зрештою насмілилася зробити один єдиний натяк, він лишився непоміченим. «Мене трохи дивує, – сказала вона, – що містер Кроуфорд так скоро повернувся після того, як пробув тут так довго, цілих сім тижнів, Наскільки я зрозуміла, він полюбляє нові враження та переїзди, і мені здавалося, що, як він уже поїхав, то щось неодмінно покличе його кудись іще. Він звик до веселіших місць, ніж Менсфілд». «Це робить йому честь», – відповів Едмунд. «І його сестру, по-моєму, це тішить. Вона не схвалювала мінливість його настрою». «Як він подобається моїм кузинам?» «Так, його поводження з жінками повинно здаватись їм приємним. Я бачу, місіс Грант запідозрила, що він віддає перевагу Джулії. Я ніколи не помічав нічого подібного, але тільки радітиму, якщо це так. У нього немає таких ват, які б не могло подолати серйозне почуття». «Якби міс Бертрав не була заручена, – обережно мовила Фанні, – я б подумала, що він захопився нею більше, ніж Джулією». «Що, напевно, все ж свідчить про його прихильність до Джулії, адже часто так буває». Перш ніж прийняти остаточне рішення, чоловік приділяє більшу увагу сестрі або близькій подрузі тієї, хто його справді цікавить, а не їй самій. Кроуфорд надто обачливий, щоб лишатися тут, якби йому загрожувала хоч якась небезпека з боку Марії. А за неї я зовсім не хвилююсь, вона переконливо довела, що не здатна на сильні почуття. Фанні подумала, що, мабуть, помилилася, і вирішила, що відтепер буде іншої думки. Та попри свою схильність, Коритись Едвондові і попри натяки інших, які вона часом чула і які начебто свідчили, що містер Кроуфорд обрав Джулію, вона іноді не знала, що думати. Одного вечора вона стала свідком розмови своєї тітоньки Норріс з місіс Рашфорд і не могла не здивуватись, що вони нічого не помічають. Вона була б рада не слухати, та ця розмова відбувалася тоді, коли всі молоді люди танцювали, а вона, на превеликий жаль, мусила сидіти серед немолодих леді біля каміна, понад усе бажаючи, щоб до кімнати скоріше повернувся її старший кузен, на якого вона покладала всі надії, як на партнера у танцях. То був перший бал Фанні, хоча і без тих приготувань та блиску, які зазвичай притаманні першому балу юної леді, його вирішили на швидкоруч влаштувати лише сьогодні після обіду, у зв'язку з тим, що в людській віднедавна з'явився скрипаль, і з допомогою місіс Грант утворилося п'ять пар танцюючих, оскільки до містера Бертрама щойно приїхав один з його друзів. Але Фанні була надзвичайно щаслива, протанцювавши перші чотири танці. Їй було прикро втрачати навіть чверть години. І в нетерплячому чеканні, позираючи то на танцюючих, то на двері, вона мимохідь почула розмову двох вищезгаданих леді. «Погляньте, мем!» – сказала місіс Норріс, не зводячи очей з містера Рашворта і Марії, що вдруге танцювали разом. «Зараз ми обидві знов побачимо щасливі обличчя». «Так, безперечно!» – відповіла місіс Рашворт із поважною усмішкою. Це вельми втішне видовище, і, як на мене, дуже шкода, що вони повинні були розійтися. Молодих людей у їхньому становищі можна вибачити, якщо вони в дечому відступають від заведених правил. Дивно, що мій син цього не запропонував. Він, напевно, пропонував мем. Містер Рашвард ніколи про таке не забуває, але в нашої любви Марії такі строго уявлення про пристойність, стільки істинної непоказної делікатності, яку за наших часів не так часто можна зустріти Місіс Рашвард. Така вже вона в нас церемонна панянка. Люба моя, ви тільки погляньте на її обличчя. В неї навіть вираз зовсім інший, ніж був під час двох останніх танців. Міс Бертрам справді здавалася щасливою. Її очі іскрилися радістю, і розмовляла вона з більшим пожвавленням, оскільки Джуля та її партнер містер Кроуфорд були поруч, усі вони зараз юрмилися на одному місці. Яким був вираз її обличчя до того, фані не могла згадати, бо сама танцювала з Едмондом і не думала про неї. Місіс Норріс повела далі. Як приємно бачити, мем, що двоє молодих людей такі щасливі, єднаються одне з одним у такій гармонії. Просто чудова пара. Не можу не думати, як задоволений буде наш любий сер Томас. А як ви гадаєте, мем, чи є надія на другий шлюб? Містер Рашфорд подав гарний приклад, а такі речі завжди наслідуються. Місіс Рашфорд, що не бачила нікого окрім свого сина, була трохи спантеличена. «Он ті двоє мем, ви не бачите там ніяких ознак? Господи, міст Джулія і містер Крофорд. Так, справді дуже гарна пара. А який у нього прибуток? Чотири тисячі на рік. Чудово! Ті, чиї статки невеликі, повинні вдовольнятися тим, що мають. Чотири тисячі на рік – це теж непогано, а він, здається, дуже люб'язний, статечний молодий джентельмен. І я сподіваюся, міст Джулія буде з ним щаслива». Це питання ще не вирішене мем. Ми говоримо про це тільки серед найближчих друзів. Але я не маю жодних сумнівів, що це станеться. Він приділяє їй дедалі більше уваги. Фані була не в змозі слухати далі. Почути стало її нецікавим, оскільки містер Бертрам знову увійшов до кімнати. І хоча вона відчувала, що його запрошення – то надто велика честь для неї, все ж сподівалася, що він її запросить. Він підійшов до їхнього невеликого товариства, але замість того, щоб запросити її танцювати, пересунув до неї стільця і почав розповідати, куди помістили його хворого коня і що думає з цього приводу грум, з яким він щойно розпрощався. Фані зрозуміла, що її сподівання марні і властива її скромність одразу ж змусила її відчути, якими нерозумними вони були. Скінчивши свою розповідь, він узяв зі стола газету і поглядаючи її знехотя мовив. «Якщо ти хочеш танцювати, Фані, я до твоїх послуг». Вона відхилила запрошення ще з більшою поштивістю. Ні, танцювати вона не хоче. Радиться чути, мовив він набагато жвавіше, відклав газету, бо я смертельно втомився. Просто диво, як шановне панство, витримує це так довго. Щоб діставати хоч якусь втіху від подібної дурниці, вони всі мають бути закоханими. Може, так воно і є. Якщо подивитись на них, одразу ж побачиш, що тут самі лише закохані усі. Крім Єцта та Місіс Грант. І між нами кажучи, цій бідолашній жінці сердечний друг потрібний ще більше, ніж будь-кому з них. У неї мабуть жахливо нудне життя з цим доктором. Він хитрувато поглянув у бік останнього, але побачивши, що той сидить просто в нього за спиною, вмить змінив і вираз обличчя, і предмет розмови, і Фанні, незважаючи на всі свої прикрощі, ледь втрималася від сміху. «Дивна ця історія в Америці, докторе Грант, як ви гадаєте? Я завжди звертаюся до вас, щоб дізнатися, якої слід бути думки про поетичні новини». «Томе, любий!» – вигукнула по хвилю його тітонька. «Поза як ти не танцюєш?» то ти ж не проти скласти нам компанію у Робері? І покинувши своє місце, вона приступила до нього, щоб наголосити на своєму проханні і додалі пошибки. Розумієш, ми хочемо скласти партію для місіс Рашфорд, Твоя матуся дуже цього хоче, але не може віднайти часу сісти з нами. Їй треба закінчити своє плетиво. А ти, я і доктор Грант складемо чудову партію. І хоч ми ставимо по півкрони, ти знаєш, міг би поставити проти нього і пів Гінеї. «Я без з превеликим задоволенням», – голосно сказав Том, і притвом схопився з місця. «Це було б надзвичайно приємно, але я сам збирався танцювати. Ходімо, Фанні!» І він взяв її за руку. «Не гаймо часу, а то тамець скінчиться». Фанні пішла за ним дуже охоче, хоча й не могла відчувати особливої вдячності до свого кузена. І на відміну від нього, не вбачала різниці між егоїзмом когось іншого та його власним. «Таке собі скромне проханнячко, ні в року!» – обурено вигукнув він, коли вони відійшли. Їй закортіло приклеїти мене до картярського столу на дві години із собою та доктором Грантом, з яким вони увесь час гиркаються, та з цією зенутною бабцею, що тямить у вісті не більше ніж в алгебрі. Мої любі тітонці не завадило б трохи менше метушитися, та ще й надумала просити мене в такий спосіб, без усіляких церемоній, просто взяти і бовхнути при всіх, щоб я не мав змоги відмовитись. О, цього я найбільше не люблю. Мене просто бісить, коли вдають, ніби питають твоєї згоди, а насправді звертаються до тебе так, щоб примусити робити тільки те, що їм заманеться. Байдуже, що саме. Якби мені не трапилася щаслива нагода потанцювати з тобою, я просто не зміг би відчипитись від неї. Просто жахливо. Та коли тютенька щось забере собі голову, їй нічого не спинить. Розділ тринадцятий. Вельмишановний Джон Єц, новий друг сім'ї, вирізнявся хіба що своїми успіхами у світському товаристві та звичкою розкошувати. Він був молодшим сином одного лорда з помірним, проте незалежним прибутком. І сирові Томасу його присутність у Менсвілді, безперечно, видалася б небажаною. Містер Бертран познайомився з ним у Імауті, де вони разом провели 10 днів в одному товаристві. І на знак та доказ дружби, якщо це можна назвати дружбою, Містер Єць дістав запрошення по дорозі додому в будь-який зручний для нього час завітати до Менцелду, ібо обіцяв приїхати. А приїхав він навіть раніше, ніж очікували, оскільки велика компанія, яка зібралася гарно повеселитися в домі його друга і заради якої він покинув веймаут, несподівано розпалася. Він прилетів на крилах розчарування, сповнений думок про станічне дійство, яке мало підготувати в тому товаристві. До вистави, в якій була роль і для нього, лишалося два дні, коли раптова смерть однієї з найближчих родичок тієї сім'ї порушила їхні плани і змусила виконавців роз'їхатись. Буде так близько до щастя, до слави, до великої статті про домашню виставу в Ексфорді маєтку вимушанованого лорда Ревеншоу в Корнуолі, яка, звичайно, мала обесмертити їхні імена, принаймні на рік. Буде так близько до цього і все втратити, удар був таким нищівним, що допікав містеру Вієтцу й досі. І він більш ні про що не міг говорити. Еклсворт та його театр, усі приготування, костюми, репетиції, жарти були постійним предметом його розмов, а вихваляння цим славетним минулим єдиною розрадою. На щастя, любов до театру є такою поширеною, а прагнення молодих людей виступати на сцені таким сильним, що його розповіді викликали жваву цікавість у слухачів. Їх причарувало все, починаючи з розподілу ролей і до самого епілогу, і лише деякі з них не бажали б взяти участь в цьому або не наважились би спробувати своєї сили на сцені. П'єса називалася «Узи кохання», а містер Єць мав бути графом Кеселом. Роль така собі, казав він, і зовсім не в моєму стилі. Наступного разу я б не за на таку не погодився, та я вирішив не створювати зайвих ускладнень. Лорд Ревеншоу та Герцог узяли собі єдині дві ролі, що чогось варті, ще до мого приїзду. І хоча лорд Ревеншоу був згодний віддати мені свою роль, ви ж розумієте, це вийшло б негарно. Я міг тільки пошкодувати, що він такої хибної думки щодо своїх здібностей, адже роль барона йому зовсім не пасує. Малий зріст. Зі слабким голосом, що через 10 хвилин уже починає хрипіти. Це могло відчутно зашкодити п'єсі. Та я ж вирішив не створювати ускладнень. Сер Генрій вважав, що герцог не для Фредеріка, та це тільки тому, що сер Генрій сам хотів грати цю роль. Але герцог, як на те, зіграв би її краще. Мене просто вразило, що сер Генрі такий бовдур. Та, на щастя, п'єса не на ньому тримається. Наша агата була просто неповторна, та й герцог, на думку багатьох, також. І взагалі вистава обіцяла бути чудовою. «Яка прикрість! Шкода, що вам так не пощастило!» – посипалося співчутливі зауваження слухачів. На такі речі не заведено скаржитись. Але ця бідолашна стара пані не могла вибрати більш невдалої миті, щоб покинути цей світ. І просто неможливо було не побажати, щоб ця новина спізнилася на якихось три дні, які були нам потрібні. Якихось три дні. Тож була всього лише бабуся, і померла вона за 200 миль звідти – Отже, це нікому не зашкодило. І це пропонувалося, я знаю. Але лорд Ревеншоу, здається, людина найсуровіших правил у всій Англії. І він не схотів про це й слухати. От і маєш. Девертисмент замість комедії. Докинув містер Бертрам. Узи кохання наказали довго жити, а лорд і леді Ревеншоу поїхали грати у виставі «Моя бабуся». Ну, його, мабуть, втішатиме спадок. І між нами кажучи, він, мабуть, злякався, що роль барона зашкодить його доброму імені та легеням і не жалкував, що доведеться поїхати. А щоб утішити вас, є це гадаю, ми повинні влаштувати свій театр у Менсфілді і попросити вас бути нашим режисером. Ця ідея хоч і виникла за якусь мить, не була миттєвою забаганкою, оскільки схильність до сценічної гри вже пробудилася і найдужче заволоділа тим, хто зараз був у домі господарем і хто, маючи стільки вільного часу, що майже будь-яка новина була для нього жаданою, до того ж володів певними талантами і почуттям гумору, необхідними для того, щоб освоїти нове для нього акторське мистецтво. Ця думка не давала йому спокою. От як би нам влаштувати щось на зразок Еклсфордського театру. Це бажання відлунювало в душі кожної сестер, і Генрі Кроуфорд, у чиєму брухливому житті ця розвага була ще незнаною, охоче підтримав ідею. Слово честі, сказав він, у мене зараз вистачить глупства, щоб погодитись на будь-яку ролі з тих, що були колись написані з Шейлока і Річарда III до героя фарсу, що виспівує в червоному плащі і капелюся з пір'їною. Мені здається, я міг би бути таким завгодно і чим завгодно, виголошувати палкі промови. Або зітхати та ремствувати, або викидати смішні колінця в будь-якій трагедії чи комедії, написані англійською мовою. Робімо щось. Нехай це буде лише половина п'єси, один акт, одна сцена. Що нам заважає? Адже з ваших облич видно, що ви згодні. Він поглянув на сестер Бертрам. А театр? Ну, що таке театр? Це ж буде тільки для нашої розваги. Нам підійде будь-яка кімната в будинку. Потрібна завіса, сказав Том Бертрам. Кілька ярдів зеленого сукна для завіси вистачить. Звичайно, вистачить, вигукнув містер Єц. Лише зробимо лаштунки, двері в глибині і 3-4 декорації. Більше нічого не потрібно. Якщо ми все робитимемо тільки задля власної втіхи, цього буде досить. Як на мене, слід довольнитися навіть меншим, сказала Марія. Нам не вистачить часу, до того ж можуть виникнути ще якісь перешкоди. Краще прийняти пропозицію містера Кроуфорда і влаштувати просто виставу, а не театр. У наших кращих п'єсах багато сцен, де не потрібні декорації. Ні, заперечив Едмунд, що почав прислухатися до розмови з тривогою. Не робімо нічого наполовину. Якщо ми хочемо грати, нехай це буде справжній театр. З партером, ложем балконом. І давайте візьмемо всю п'єсу. Від початку і до кінця. Наприклад, якщо це буде німецька п'єса, байдуже яка саме, то в ній мають бути і трюки, і змінний дивертисмент, і фігурний танець, і хорнпайп, і пісні в перервах між актами. Якщо ми не зможемо перевершити Еклсфорд, то краще й не братись до діла. Ну, бо Едмунди не будь таким серйозним. Мовила Джулія. Ти більше за всіх любиш театр, і ладен поїхати бозна куди, щоб подивитись спектакль. Так, щоб побачити справжню гру, талановиту гру професійних акторів, але я навряд чи перейду з цієї кімнати до сусідньої, щоб дивитися на незграбні спроби тих, хто не навчався цього мистецтва, на зборище леді та чи чиє гарне виховання та освіченість лише стануть їм на заваді під час гри на сцені. Після недовгої мовчанки розмова, однак, продовжилась, суперечка спалахнула з новою силою і прагнення кожного грати на сцені подущало посилено дискусією і підтримкою інших. І хоч нічого ще не було вирішено, окрім того, що Том Бертрам обрав комедію, а його сестри і Генрі Кроуфорд – трагедію, і що знайти п'єсу, яка влаштувала б усіх, дуже непросто. Всі були несхитні у своєму бажанні грати не одне, то інше, і Едмонд почувався все більш ніяково. Він вирішив перешкодити цьому, якщо можливо, хоча його мати, яка також чула розмову, що відбувалася за столом, не виказала ані найменшого невдоволення. Того ж вечора йому випала нагода спробувати свої сили. Марія, Джулія, Генрік Рофорт і містер Єць були в більярні, тому повернувся звідти до вітальні, де Едмунд стояв. Замислившись біля камінда, Леді сиділа трохи подалі на канапі, а Фанні притулилася біля неї зі своїм рукоділлям. І Леді, війшовши, заговорив. «Такого жахливого більярда, як у нас, мабуть, годі й шукати. Я більше не міг цього витримати. І, гадаю, ніщо не змусить мене знову йти на таке випробування. Але в одному я переконався – більярдник найкраще підходить для театру, особливо за своєю формою та довжиною. А двері в дальньому кінці можна відчинити – Треба лише переставити книжкову шагу в батьковій кімнаті. Це якихось п'ять хвилин. Якщо ми на це зважимось, краще й не вигадаєш, А з батькової кімнати вийде чудова гримерна. Вона маша для того і межує з більярдною. Але ж це несерйозно. Що ти збираєшся грати на сцені, Томе? Тихо спитав Едмонд, коли брат підійшов до каміна. Несерйозно? Це серйозніше від будчого, запевняю тебе. А що тут дивного? Як на мене, це зовсім недоречно. Домашні вистави взагалі навряд чи варті похвали. А за наших обставин затівати щось подібне було б надто нерозумним, щоб не сказати більше. Це свідчило б про неповагу до батька, якого зараз немає з нами, і який певною мірою перебуває в небезпеці. Гадаю, це було б необачним щодо Марії, адже її становище вимагає, якщо все зважити особливої, просто надзвичайної делікатності. Ти дивишся на це занадто серйозно. Так, наче ми збираємося грати тричі на тиждень, поки не повернеться батько, і запрошувати на виставу всіх сусідів. Але нічого такого не буде. Ми просто хочемо трошки розважитись, щоб жити було цікавіше і спробувати свої сили в чомусь новому. Нам не потрібні ні глядачі, ні визнання. Можеш не сумніватися, ми виберемо найпристойнішу п'єсу, і я не бачу ніякого злочину чи небезпеки для будь-кого з нас. У тому, що ми розмовлятимемо на сцені вишуканої літературною мовою якогось шанованого автора, а не своєю власною. Я нічого не боюся, і мені нема чого соромитись. А щодо батькової відсутності, то на мій погляд це ж ніяка не перешкода». Радше спонукання до дії, оскільки нашій матусі, безперечно, нелегко чекати його повернення, і якщо ми протягом наступних тижнів зможемо трохи розвіяти її смуток, я вважатиму, що ми не гайнували часу, і я впевнений, батько буде такої ж думки. Для матусі це дуже скрутна пора. З цими словами вони обоє поглянули на матір. Леді Бердрам, втілення здоров'я, благополуччя, спокою та душевної гармонії безтурботно дрімала, напівлежачи в кутку канапи, а фані тим часом доводила до ладу її покинути рукоділля. Едмунд усміхнувся і похитав головою. «Святий Боже, це вже щось інше!» – вигукнув Том і, щиросердно розсміявшись, вмостився у кріслі. «Так, Люба Матусю, щодо вашої тривоги, це я трошки схибив». «Що таке?» – спитала її спідрість напівсонним голосом. «Я не спала». «О, звісно ж, ні, Люба Матусю, ніхто цього й не підозрює Знаєш, Едмунд де? Повернувся він до перерваної розмови в тому ж самому тоні, що й леді Бертрам знов почала коняти. Стосовно нашої вистави, тут я не схильний поступатися. В цьому немає нічого поганого. Я з тобою не згодний і не маю сумніву, що батько міг би це тільки засудити. А я впевнений протилежному. Батько, як ніхто інший, любить, щоб молоді люди розвивали свої таланти. І, як ніхто, вміє їх до цього заохочувати. А все, що пов'язане з акторською грою або декламацією, Завжди було йому до смаку. Він безперечно заохочував нас до цього, коли ми були дітьми. Скільки разів ми тюжили над мертвим тілом Юлія Цезаря або виголошували, бути чи не бути, отут у цій самій кімнаті, щоб його потішити. І якось на різдвяних канікулах я мала не декламував «Моє ім'я Норвал». Це зовсім інша річ. Ти сам повинен бачити різницю. Батько хотів, щоб ми школярі вміли гарно говорити. Але він ніколи б не захотів, щоб його дорослі доньки грали у виставі. Він людина дуже строгих правил. Усе це я знаю, невдоволено відповів Том. Я знаю батька не гірше, ніж ти, і я подбаю про те, щоб його доньки нічим його не засмутили. Займайся своїми справами, Едмунде, а я подорбуюся про інших членів родини. Якщо ти твердо вирішив влаштувати виставу, вперто вів далі Едмунд. Сподіваюся, все буде по-домашньому, тихо і скромно, і не слід затівати справжній театр, бо тоді доведеться надто вільно поводитись із батьковим будинком, а цьому не може бути виправдання. Я беру відповідальність на себе. Рішуче мовив Том, з батьковим будинком нічого не станеться, я не менше від тебе зацікавлена у тому, щоб дім нашого батька лишався цілим та неушкодженим. А щодо тих змін, які я запропонував – пересунути книжкову шафу, відімкнути двері чи навіть на тиждень скористатися більярдною і не грати там на більярді – і міг би так само стверджувати, наче батькові не сподобається, що ми після його від'їзду проводили більше часу в цій кімнаті, а не в їдальні, як було при ньому, і що фортепіано сестер пересунули з одного кінця кімнати до іншого. Що за дурниці? Навіть якщо ці зміни непогані самі по собі, погано те, що вони будуть чимало коштувати. Так, збитки будуть просто страшні. Може, навіть цілих 20 фунтів. Щось на зразок театру нам безперечно слід влаштувати, але ми це зробимо непростішим чином – Зелена завіса, деякі тислярські роботи, оце і все. А оскільки всі роботи будуть виконані вдома Крістофером Джексоном, говорити про якісь збитки просто смішно. І якщо за це візьметься Джексон, сер Томас може не хвилюватись. Не думай, наче в цьому домі ніхто, крім тебе, не здатний розумно дивитись на речі. Можеш не грати на сцені, якщо не хочеш, але не сподівайся, що зможеш командувати всіма іншими. Ні, про те, щоб мені грати на сцені, не може бути і мови, відповів Едмунд. Том вийшов з кімнати після його слів, а Едмонд залишився сидіти, помішуючи жар у каміні, замислений та роздратований. Фанні, що чула всю розмову і повністю поділяла почуття Едмонда, прагнучи якось його втішити, наважилася заговорити. Може, їм не пощастить знайти таку п'єсу, щоб вона всім догодила. У двого брата і сестер, здається, смаки зовсім різні. Я на це і не сподіваюся, Фанні. Якщо вони вже прийняли рішення, то в цьому вже якось дійдуть згоди. Я лише спробую поговорити з сестрами переконати їх. Це все, що я можу зробити. Гадаю, тітонька Норріс тебе підтримає. Може і так, але її думка так мало значить для Тома, і для сестер, що від цього не буде користі. І якщо я сам не зможу їх переконати, то нехай все йде своїм ходом. А до неї я не буду звертатись. Сімейні чвари це справжнє лихо, і краще піти на що завгодно, щоб їх уникнути. Коли ж наступного ранку Едмундові трапилась нагода поговорити з сестрами, вони виказали таку самовпертість, як Том, і, подібно до нього, не бажали – Відмовитися від своєї нової забавки. Їхня матуся також не заперечувала проти цього плану, і вона нітрохи не боялася накликати на себе гнів батька. Не може бути нічого поганого в тому, що робиться в багатьох шанованих родинах багатьма вельми шляхетними особами, і треба бути прискіпливим аж до безглуздя, щоб побачити в цьому щось варте осуду, адже участь у цій затії візьмуть лише брати, сестри та найближчі друзі, і ніхто, крім них, навіть не почує про неї. Джулія, щоправда, була начебто схильна погодитись, що становище Марії справді вимагає особливої делікатності, але ж її самої це не стосується, бо вона вільна. А Марія, вочевидь, вважала, що звання зарученої лише ставить її поза всілякими обмеженнями і дає їй ще менше підставні Джулії прислухатись до матерних чи батькових порад. Едмонтові майже не було на що сподіватися, та він все одно правив своєї, Аж раптом увійшов Генрі Кроуфорд, щойно з пасторату, і оголосив. Нашому театру не бракуватиме акторів, містер Бертрам, принаймні акторів на другорядній ролі. Моя сестра передає всім свої вітання і сподівається, що її приймуть до нашого театрального товариства. Вона буде щаслива зіграти роль якої-небудь старої дуенії чи скромної компаньонки, яка для вас, певно, не буде цікавою. Марія кинула на Едмонда погляд, що означав, а тепер що скажеш? Хіба можемо ми бути неправі, якщо міс Крофорд думає так само, як ми? І Едмунд замовк змушений визнати, що чари акторської гри можуть свабити й розумну людину. З довірливістю закоханого він бачив у її пропозиції лише люб'язність та бажання допомогти друзям. План було втілено в дійсність опір був за слабким. А щодо місіс Норріс Едмон помилявся, гадаючи, ніби вона матиме щось проти цієї вигадки. Якщо вона й намагалася заперечувати, то не так завзято, щоб її не змогли умовити племінники і племінниця, які завжди й брали над нею гору. І оскільки всі приготування були недорогими, а їй взагалі нічого не коштували, і оскільки вона бачила в цьому безвіч приємних переваг, пов'язаних із суєтою довкола та важливістю всього, що відбувалося, вона одразу ж обернула на цю справу собі на користь, вирішивши, що повинна покинути свій будинок, де вже цілий місяць жила з влашних кошнів, і оселитися в них, аби щогодини мати змогу їм прослужитися.